Ola, saúdos desde a edición número 80 de Of Mental, a cara be da música na cara be da radio. Estamos en Radio Filipin de Ferrol, Radio Calimera de Compostela, Radio Eume As Pontes, Radio CNE, Radio Redondela e Radio Negreira. Tamén estamos en internet, outra vez os nosos podcast en Ivos ou en archive.org Ben, neste programa vamos a facer un especial dedicado a Coda Records, vai ser o primeiro deles. Coda Records, un selo discográfico no que a nós nos interesa, entre 1986 e 1992, desenvolve un catálogo especialmente diseñado por Nick Austin moi interesante. Hai que dicir que, bueno, previamente a 1986 a existen produccións de Coda Records circunscritas sobre todo pues, ao senero de la fusión O certo é que entre 1986 e 1992 Coda Records, como filial do selo discográfico independiente británico bigars Banquet e da man de Nick Austin, eh, director executivo da compañía de 1992, como decimos, leva a cabo un interesante proxecto que surde tras unha viase de Nick Austin aos Estados Unidos impulsado pola aparición dun novo xénero musical, bueno, en realidade esa levaba funcionando xa algúns anos, chamado New Age, nova era. Coda Records serve deste xito para lanzar dende o Reino Unido, vaiso esta etiqueta, New Age, artistas da casa, que, bueno, non eran artistas novos, realmente, como logo veremos, eran artistas xa que tiñan unha certa trasectoria, estaba Claire Hemel, que era a muller, Do propio Nick Austin, por certo Do director executivo da casa Rick Walkman, o teclista da banda de rock progresivo Yes O pianista Eddie Harding O guitarrista John Femmes Que logo colaboraría con, como músico de sesión De artistas consagrados e máis coñecidos Tom Newman, o que for produtor de Tubular Bells Efectivamente, de Mike Caulfield no ano 1973 E outros moitos músicos que se sumarían a este catálogo. Moitos destes lanzamentos de Coda Records estaban editados bai súa etiqueta da serie Landscape, a serie paisaxe, que viña a ser algo así como a unha identificación do que era o seu contido, realmente, ese son apacível que estaba absolutamente reflectido polas características a do disco en sí sobre todo polas portadas As fotografías que caracterizaban as producs de, de coda Records da serie Land Escape que eran fotografías do artista británico Charlie White Bo bueno, parte de, de esa serie desa de serie populosa land Escape había outra había outra miniserie chamada New Newlyricist a serie dos novos letristas na que estaban os frugívors un dúo no que estaba o violinista británico Tymon dog colaborador habitual dos Clash, por certo, compositor de algunha das súas máis coñecidas pezas, moi amigo de Joe Stramer, do que xa falamos aquí en Off Mental en pasadas edicións. Así que, como vedes, en principio vos un selo un tanto esquecido, non é tan coñecido como Windham Hill, por exemplo, ou coma o selo de Múnich ECM, pero está aí, Un británico deste de tipo de música ha surgido un momento determinado cecais de maneira oportuna polo propia visión comercial da industria musical de Nick Austin pero que ao tempo pois, nos aporta unha serie de músicos que non eran novos, que non eran recén chegados, que xa tiñan unha trasectoria E que, bueno, pues, a verdade de é que despois de moitos anos, con esta xa visión un pouco en perspectiva, pois pues, hai cosas realmente que, que subliñar, que destacar, que recuperar e que, que poñer aquí no programa para que teñamos unha visión de que estamos a falar cando falamos de, de Coda Records, mm un xelo discográfico do que tampouco é moi moi xelo pois a información hai información pol internet pero nada compilado de maneira definitiva e así que dende aquí vamos a facer traballo de, de recopilación de ordenación e de, de mostra un pouco do que Coda Records Como final desta de historia cara a 1992 Coda Records deisa de editar discos e o seu director executivo Nick Austin centra os seus esforzos no que por entón era algo nascente, a televisión por cable, unha cana chamada Land Escape, por suposto, TV, en este caso, Land Escape TV, na que pues, o produtor executivo sigue ofrecendo ese produto pero ese audiovisual, as eh, es moitos dos artistas do catálogo Coda Records, pero acompañado todo lo, polo vídeo, polas imases das paisaxes, tanto de música clásica, como de música New Age, como de jazz, en moitos dos casos, na maioria dos casos pois produzoons, como decimos, tiradas de todas esas referencias publicadas anteriormente en vinilo, eh, algunhas tamén en disco compacto, por Coda Records. Bueno, Toda esa hacha de música está descatalogada, se poden atopar de segunda mao, en algúns CDs, algúns vinilos, pero non se volve a reeditar e bueno, pues, non estaría mal que se fixera esa reedición, porque hai cosas como escoetaremos, certamente interesantes e, ademais, variadas. Mais adiante, falaremos dese acanle da Land escape Channel, da Landscape TV. De momento, vamos a quedarnos con Chris Jordan, o primeiro dos intérpretes que xa chega aquí a, a Off Mental, na súa edición número 80 con esta recreación dunha obra de nada máis e nada menos que Richard Wagner, da obra Twilight of the Good, o Crepúsculo dos Deuses, que imos comenzar a escutar xa en tres extractos. A primeira leva por título Pilgrims, a segunda Rheingold e a terceira The Bright Lament. Con todos vos, Twilight of the Good, unha adaptación da ópera de Richard Wagner editada en 1987 por músico británico Chris Jordan. Chris Jordan do catálogo Coda Records en 1987 esta grabación titulada Twilight of the Gods eran Pilgrims Rinegol e The Bright Lament tres pezas a súa vez tiradas de partes da obra Twilight of the Gods e dicer O Crepúsculo dos Deuses unha ópera en tres actos con prólogo con música e libreto de Richard Wagner E forma parte este crepúsculo dos deuses Da última das catro óperas que compoñen o ciclo Der Ring des Nibelungen O anel do Nibelungo O título é unha traducción ao alemán Da expresión Ragnarok Que en antigo nórdico, en o contexto da mitoloxía xermánica Se refería á profetizada guerra entre os deuses Que conduciría ao fin do mundo E despois desta datación da hora de Richard Wagner por parte de Chris Jordan, individuo do que pouco máis vos podemos decir a nivel de biografía personal e musical, porque hai moi poca información en internet, vamos con outro dos autores do catálogo Coda Records, que é o que está ocupando aquí o seu tempo de Off Mental, na súa edición número 80 neste especial. E nada máis nada menos que tin Cross, que nos apresenta una serie de representaciones electrónicas de obras de repartirio clásico de barroco. Aquí hay un poco de todo, como vimos en esta selección que, que vimos de hacer. 12 álbum Album Classic Landscape, publicado por Coda Records Nuano no 1985. Tinkros, un deses músicos do catálogo Coda Records do que o seu nome, así a bote pronto, non nos dirá nada nun principio pero que luego se afondamos veremos que se trata dunha persoa realmente interesante músico, productor, arrasista produciu música de bandas sonoras e jingles para televisión, cine e radio decir jingles publicitarios Entre 1979 e 1983 foi teclista nada máis e nada menos que da banda de Mike Oldfield e o seu nome se pode ver nos créditos de algúns dos discos de Mike Oldfield tocando os teclados O que vamos a escutar unha selección do álbum classic escape 1985, Coda Records, eliximos esta datación electrónica da Sinfonía número 41, Júpiter, terceiro movimento, Minueto, Alegreto e Trío, de Volgan Amadeus Mozart. E despois, eh, sin solución de continuidade, ouviremos pues, a única peza autoría do propio Tim Kroska en este álbum que, Como digo, basicamente, a adaptación do repertorio clásico a nivel electrónico. Ben, pois, pues, a peza que finalizará este a borde agora de Tim Cross, é a famosa pastoral escrita por el mesmo pues, naqueles anos, cara 1985. Tim Cross. do álbum do ano 1985 Classic Landscape oubíamos a sinfonía número 41 Júpiter dentro do que era o terceiro movimento minueto alegro e trío de Volgan Amadeus Mozart na interpretación electrónica subliñamos isto porque podría parecer que era unha orquesta completa, ou unha orquesta sinfónica, máis non, era todo electrónico, o que vimos de, de ouvir algo que fixeron prácticamente 20 anos antes o estadounidense Walter Carlos e o nipón Isautomita. O caso de Walter Carlos, en 1968, coa súa primeira aproximación a Bach, Switched on Bach, e, algúns anos despois, en 1972, coa famosa banda sonora da película Alaranxa Mecánica de Stanley Kubrick, a recreación da obra de Johann Sebastian Bach en plan electrónico. Que viría a ser algo así como esa parte da música electrónica que comezou en boa medida emulando os instrumentos tradicionais e reinterpretando electrónicamente ese repertorio. Caso de máis paradigmáticos de Isa Automita, de Walter Carlos, que despois cambiaría de sexo e sería Wendy, Wendy Carlos. E mesmo pues, este outro exemplo non tan coñecido evidentemente non tan importante, pero sí que forma parte do catálogo de Koda Records, que é o caso de Tim Cross. Tim Cross, cademais, creció nunha familia de músicos, a súa nai tocaba o piano, o seu pai era barítono, cursou o piano clásico desde a súa infancia, estudiando principalmente a obra de Mozart e Bach. A partir da súa adolescencia comeza a tomar contacto coa música máis moderna, primeiro a través do pop, Beatles e depois xa pois, meténdose en tarreos un pouco máis cenagosos da música máis progresiva Genesis, Pink Floyd, Jess e Fran Zappa Tras estudiar no Darlington College en Devon donde se especializa en clave, cine e composición comeza a súa carreira musical na industria da publicidade Xa, na primavera do ano 1979, a con Michael Field, con quen se marcha de xira durante os seguintes 4 anos, contribuindo co seus teclados na dos seus discos. Por certo, Tony Newman, o produtor executivo de Tubular Bells de Michael Field, a famada obra de Michael Field de 1973, é un dos músicos que integraron precisamente o catálogo do Solo Coda Records. De ahí que insistamos tanto en esa necesidad de afundar los artistas do Catálogo Coda Records porque hay gente muy interesante que en principio así a bote a pronto, o sea, uno me, no nos di nada, pero que si investigamos un poco vemos que están detrás como músicos de sesión o como productores de otros álbumes de grandes horas. E imos xa, precisamente, co seguinte dos compositores, dos artistas que xa chican aquí a este especial dedicado a Coda Records en Off Mental, Stephen caudel un compositor, guitarrista británico, estudou na Leeds College of Music, no distrito de Leeds, Inglaterra, donde se especializou en música clásica e jazz. Mais tarde, trasladouse a Londres para gravar como compositor e intérprete. Traballou con unha ampla gama de artistas e músicos nos últimos anos, incluíndo a Louis Clark, o que for integrante da ELO, da Electric Light -like Orchestra, Art Garfunkel, Stanley Myers e John Williams. A produción creativa de Caudel, Atea Data, conta con seis álbumes, catro deles en solitario e varias obras orquestrais. Logo dun parón na produción musical durante varios anos, debido a compromisos familiares, actualmente vive en Cumbria, no noroeste de Inglaterra, e continua a compor e a gravar. Stephen Cowdell é un inglés enamorado desde pequeno do rock sinfónico, de bandas legendarias como Aelo, a Aelo, Electric Like Orchestra, Jazz ou Genesis. Preparouse a conciencia con estudios musicais avanzados en Leeds para poder emular aos seus ídolos. Mais, a pesar do seu interesante debut discográfico con Wine Dark Sea en Coda Records no ano 1986, o seu nome, a partir de aí, transcendeu de maneira moi escasa, puidéndose atopar moi pocas referencias máis na súa discografía. Outra delas, por exemplo, é Bow of Burning Gold, editada en 1988, un par de anos despois, tamén por Coda Records. Non embargantes, Wine Dark Sea tivo unha certa relevancia no momento da súa publicación, en 1986, xa que foi difundida de maneira grandilocuente como a nova panacea do rock sinfónico na súa vertinte multiinstrumentista e orquestral. En definitiva, tendo en conta que unhas esplendorosas guitarras conducen o consunto con Man sabia, se estaba vendendo un novo tubular bells, E, que pouco teña que ver este disco coa obra de Michael Field, ben é certo que o resultado era consecuente non só con ese carácter de clasicismo rock, senón tamén coa colaboración de Tom Newman como enseñeiro de son, ademais da construción do disco en dúas metades de máis de 20 minutos cada unha delas. Tra la bucólica portada, acechada por un CEO vermello, fotografía obra de Charlie White, como todas as da serie de Landscape, de Coda Records, atopámonos cun traballo de culto, deses álbumes que lamentablemente están descatalogados. Difícil, pero non imposible de acabar en tendas de segunda má. A obra Wine, Dark Sea de Stephen Caudell, foi estrenada en Londres, no London Victoria Palace, coa Brain Orchestra, conecida por Lewis Clark, da Elo, da Electric Like Orchestra, quen, por certo, estudeu música co propio Stephen Caudell. Esta premiere foi grabada por Capital Radio e difundida dúas veces na súa Friday Night Rock Show, presentada por Alan Freeman, grabación da que pode verse algún vídeo na página oficial de Stephen Caudell, máis da que eu, por máis que procurei, non atopei publicación alguna desta obra, tal cual se presentou, coa acompañamento da Brand Orchestra, conducida por Lewis Clark, da Elo. E xa, finando esta introdución á obra de Stephen Caudell Que vamos a escutar Que o que oferece esta, esta grabación en estudio Que, que imos ouvir, que aquí está publicada tal cual A obra Wine, Dark, Sea sí. Bueno, pois pues isto está baseado Na odisea de Homero E conta, en verbas do propio Stephen Caudell A historia dos esforzos da humanidade Por descubrir o seu propio destino Donde as guitarras Acaparan casi todo o protagonismo deste traballo alternando estados alterados con outros máis calmos nunha metáfora da condición humana. Con momentos certamente espectaculares, e outros menos, Wine, Dark, Sea sí, é un disco que pasou desapercibido non son momento. Wine, Dark, Sea, sí, definitiva, o que desescuitar en extracto claro, non é tubular bells. e Stephen Caudell non volveu a demostrar unha valía que se lle presuponía nos 80. Imos a, con este extracto que seleccionamos para todas e todos vós, da primeira metade da obra Wine Dark She, publicada por Koda Records en 1986, aquí está Stephen Cowdale, producido por Tom Newman. you mm -hmm. En caudel con un extracto que seleccionamos para vos, da hora Wine Dark Sea, publicada por Coda Records en 1986. E xa estamos nos últimos minutos de Oz mental a carabe da música na caraabe da radio, a sintonía de Radio Filipín de Farrol, Radio Fne, Radio Eume en as Pontes, Radio Redondela, Radio Negreira, Radio Calimera en Compostela e eh, tamén atraveso por supuesto do noso podcast no so blog of mental con duas fes.blogspot.com po deres atopar todos os detalles o respecto das cousas que suaron, donde se publicaron, cando e en fin, escoitar o audio de novo si prestades. Isa con este programa donde abordamos por vez primeira si fundamente ao catálogo de Nick Austin o desaparecido coda records, interesante selo, retomando aquelas cousas que non foron nunca reeditadas e que estaría ben En algúns apartados, polo menos, si, si estaría ben que se arreditaran as obras, como, por exemplo, dos músicos que se foron aquí protagonistas. Chris Jordan, do que uvimos parte da obra Twilight of the Goods baseada na obra de Richard Wagner. Tim Cross, cos o LP Classic Landscape, esas adaptacións de obra, sobre todo do repertorio barroco. E, por último, Stephen Caudell, que estivo con nós con este extracto da súa obra Wine Dark She, da que vos falamos aquí. Nada máis na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, o pequeno monstruo. Ate o programa que ven. Of Mental.